Aer de toamnă. Mă curenta privirea ta, întâmplătoare. Frunza tristeții de pe chip, deodată mi-o smulgeai și stam în soare cu chipul nemișcat și îndrăgostit. Mă curenta privirea ta, întâmplătoare. Somnul cu vise mi-l smulgea. Oh, și lăsat deasupra mea, în soare. Doar ramuri de copaci Și păsări rotitoare. Mă curenta privirea ta Întâmplătoare Și totul devenea în jurul meu Amănunțit și împărea Că a fost așa de totdeauna Și soarele lui tam Pe bolte înțepenit. Autor Nichita Stănescu Lectura Moia Martin